Masagardo egunaren bezperetan aurkitzen gara hemen e, oi hartunen da aeka euskaltegeiko, saioa, baiesteros, kaixo saioa Kaixo egunon Mutzun do? Ba, ba, erke, erke. Bueno, supurratze du dena preste do, ia dena preste <laughs> bueno, ia, pre, ia, ia, ia, hobidia bintzat Lanak bintzat, euki gotu zu guantikana Bai, bai, bai, bai, bai eta, bai, azkareko momentuak beti ezala. Bueno, Zemagarren sagar du eguna da, oh. e, aurtengoa. Ogeita ikugarren, ega, badia, badia, badia. eh, ortiak, eh? <laughs> eh? Bueno, eta suporatzen dut, betikua hengo dela, ez? O aurten berreikuntzaik? Ez, um. egitxan, bak ez dut egun betikua jotze dugu, ondate atzuma da, ba, <laughs> o ez aldatu, ez? Ba, bai, bai. Eta bai, askuan egon zen aldaketa, en grafiti topaketa egintzela, udalak udaleti bideratuta eta urten bigarrena ingo da. Hoiz eta aldaketa berria bestela uh -huh. Bueno, aipatzekoa, urten e, txotxa edo beintzat direkira oi turturre ekingo dula. Hoi da, urterren urturrena delako, nola tan bueno, nol, pixajatzet urterren ematean izango dula, ez? Bai, e, normalean aprobetxatzen dugu txotxa, pues bueno, herriko e, edo norbanako eta geto oi, dela, edo bestelako berezi bat dela, pues beraiek indezatela, eta urten guamos, bueno, goitxot kide izan, izan ira, bargarren urti horrena betak, beteta aganea euskaltekia sieratik bertaneon zen, eta aproposena bisiritzu zego. Guk de ingenun, eh? Ba, ezin gintzen dut, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, egin, Urdinak, urdinak, urdinak. lurdinak. Urdinaminoze urdin klase beko. Ona, bueno, nikuste realekontzat balio joko dela. Ah, bale, <laughs> bale, bale. <laughs> Ordun, ordu. Eta adi argila, bueno, bueno, urdin, ez da gizai eta be, bueno, urdina gutzat. Hain dela urte batzuki izan duzenzen, zen, zenik kantatu Nik bi aldiz kantatu dut, zagardegunean ta dakat. Horilea eta bestian urdina. Ba, ere denagia posatego ba, e. Ala xegoteia, okeratxagotearia eta, <laughs> no ezatzira urdin berezi bada berria. Eta guztot, eh, txekorra azkeneko da, txekorra datakoan ustutei auki dutela, eh? Bueno. E, bueno, etzen bat postu egon gudia. Ba, amairu bat postu egon gudia. No, ba, gizotei hartzun gara txiki da. Eta, bueno, amairu postu ingurukima, plaza eta san juan kalia betetzeko naikua. Ama mi, gehi bat postu beraz. <laughs> Bueno, e, Pentsatzen dut hoi hartzu izango dira tartean, ezagit. Ba, jo da, e, bueno, batten batzuk esan bat, jo buruan, eta... Bueno, hoi hartzungo ordoxelai, aristizabal eta bale jo, linjurren borda, hartzu eta uste dela bestia, larregain badabestia hori ernanin gurukua, eren ez zui ernanin ortikan, eta bestia goiko lastola uste dutela, eta getxatu dut buruan dira esan. Horrekin nahikoa ja, bintzat, E, Zer, basua zorroztan putegu <gülüyor> Oa oh, isen <gülüyor> Bueno, eta geho, afaien goda o... Bueno, e, duela urte bat ja right. aldatu enun hoi e, Bakizute balen itentzen Girizia nafari Lehiak eta sagardo, lehiak eta bonor Eta bonor, ia zerabaki baki genu ba, Lehiak eta hoi, e, xean izte baneta Pasatzia, eta ia zingan ja, Lani anaitu gineanekin ba, Afaia, eta orten lehala Asmoa, orduan, afaia Eta horren nahi duna, balen ego lana imerko <gülüyor> <gülüyor> Unaketatea <gülüyor> Da, shar dago unea basua gabe ezin da. Ezin da saldu basua baintzat. Horsea bertan da. Shartoaen naidunak ze izango. izango da. 4 eurotan e, bueno, izango da. Hor e, da, eh, bueno, hortengoa berezitasuna izango hai, eh, azken egunetan bezala, ba pintxo txoixo pintxoare emango da uhum. Trukian eta oi hartzungo udalan prebentzio alorrekuek eh emango dute e, zepilak batez bat baintzat, eh, bakizu te atea zuten campaña itcho inchoch pasato pasagabe o, o la cosa paices itcho inchoch miño incho odube toyes mira que choco choco no mate pasola <risas> bueno pues oye que hoy campaña bizka bereziean ditogean eta geoxanistarenetan eta zapi bat atakote eta hosebea manatuko da bueno eh igualdia no una una una una una no una man digo bai gañotua neguzki jakin Lentsio egitut euskalbeten, etxerikatea <laughs> binyonen oztik, eta ona bueno. uno, Atzoku egiten ez baduz, atzo usurruien izan zen, usurriko xar beguna Horeretan dehatzea atu intzuten, San Juanen ebazen larumatian eta ez zut bertamera utzizuten Zait, bakarren izangoa egizagoa, bere garaian eta guraldionak initen, no? kusko dugu, eh? Eta kiore, importantia da esan eh, adintxikikuei eh, zezoze con, kontrola, engo dena, es kontrol txiki bat, Ba, ebona, bueno, no. azkenek urtetan udalakin, probentzi joal horrekun lanian hortan, eta dira sorti dator ba, txoi e, xo pintxuana ematia, adibidez, ba, pixka jendeak edaten duen, ebain pixka guara zitripa batea erdula, baina, mm. hori horrekin ez dut txiki, eta denantzat. Eta, gero, egin, lene jendeun, kampaini horren pegatienak deateazian, egu kartela jartzetugu jartzeko, zerbitzen aitzendien ere, aitzendien ere, esaten diegu ba benzikiko ezintzaia la zerbitu baina beraiker askotan zade u dela bire kontrolatzia ze bueno askotan zahrdua luza zahrdoteia luzatu eta ez dakitela nun heroitzen den justu eskuak ikusten justela eta baina ta bueno gu saiatuko goiamentsa tortik eta adidezen topaketanak grafiti topaketan ere horti bada tort poskataraztetxuak ordutegi ordu hortan a plaza ingurutik atea eta beste beste, mm -hmm. beste batzutan jaiz ez Bueno, ba, espero dugu, ba, eguraldiak laguntzea, ez? Esean dugu gaitere, oi hartzun erratikoak anion goguela. Bai, antxe, egodia dugu, azte, mirarita alazne, bideik. Oida, alazne eta nion goga, eta erreguzi informatuko dugu zepasatun den plazatik zuen. Hoise, <laughs> Bueno, amaitzeko ez dakit, animatu? Zes? Ba, iretz, yes, bueno, egustu xainista, bainetatik aparte, jendeak egin biltzen duen jaia izaten da, Espero estamos dando un mes de lagural dio naitia ta lare pues bueno kontxejupia ta gilikupia bat ugoi hartzenen eta han ingo, ba, in, in ingo da ez ba zaketelago <laughs> dilubilo ezta ke ze oten mentzat i niningo da Orduan pues oia, animatu denak plaza gerturatzea seiak galdea hasten da mino leno zire girua oten da ta geore giruango da segavian gaztetxeku kontzertua dantolatu datuzte mm -hmm. Orduan pues ona bertat hori ta denentsako engodo za se Bueno, a miña, a miña esker, eta ega bastunuz atetzen erditas. Ega, esker gasko zei, augur. <totipa> <totipa> thane gon lo saktsarirekisiret stay